Hola, esteu escoltant Veus de la Terra i a continuació aquesta setmana escoltareu la reemissió d'un programa gravat en l'etapa anterior de Ràdio Corneta amb els convidats de la plataforma ProuSalt de Seient. Esperem que us agradi, salut i fins la propera. Esteu escoltant Ràdio Pinsania, el 90.6 FM, les zones lliures del Berguedà. Idees. Sí, idees. És malo tenir idees?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 companys de Sallent i ja sabeu que aquí sempre us parlem d'algun producte i hem esperat a obrir l'ampolla de vi que teníem, un vi ecològic del Bages, concretament de Cabrianes un vi blanc, xardoner collit el 2006 que ens acompanyarà mentre estiguem amb els nostres companys de Sallent i què hem de dir de Sallent, Guillem ens introdueixes, a l'Eloi i l'Enric Bé, primer benvinguts al, al nostre programa o al que intenta ser un programa i hem parlat una mica d'iniciativa jo quan us vaig trucar vaig dir si teniu a, ganes de fotre una mica de canya iniciativa perquè ara toca, no? Perquè ara que, ara que tothom s'oblida de tot ara toca Som recordar què Som la contraprecampanya. Hem, parla, hem parlat del Joan Herrera, del Joan Herrera que el més radical que ha fet a la vida no oblidem... És anar amb bicicleta. És anar bicicleta. Hem parlat de l'Imma Maiol, del Joan Saura, del Rafael Ribó i del Francesc Baltasar. I parlar del Francesc Baltasar és parlar de Sallent i parlar del Ronam. Afortunadament han arribat a temps els companys de ProuSalt i en aquell moment estava introduint una miqueta com havia anat la cosa, no? Eh, indústria minera, eh, fortament relacionada amb l'indústria militar, per cert. Uh -huh. Es crea un teixit obrer, miner, assaguent, que té molta importància, més amb un, no? un, un, un sindicat llibertari que té molta força fins fa no gaire. Eh, que això també genera una problemàtica de la que suposo que parlarem amb els companys de el més endavant. I... Aquestes, diguem... Bueno, hi ha una, una sèrie de lluites que, que marquen el territori, jo crec no? Que marquen la ciutat Però, per altra banda, passen 30 anys Els miners no són el que eren I l'extracció de potassa Genera uns residus mm, Que és, actualment són la muntanya més gran Que hi ha als entorns de Sallent no? Que és el Ronam del de, Cugullo Del Bages sí, De la comarca Va, Molt bé estem parlant de 20 milions de metres cúbics de residus que ara mateix el senyor Francesc Baltasar farà transformar en 40 milions de metres cúbics de residus. Eh, en un sol classificat en Claudisset, és a dir, que és un sol protegit, forestal, on no es pot edificar, però pel senyor Baltasar eh, no es pot edificar, perquè també és regió d'urbanisme, però si pot partir sí residu. Sí que deixa edificar una muntanya de Exacte. merda, no? Mentre no s'hi visquin, mentre no s'hi facin pisos de protecció oficial, Vaya. que vagin llençant Ronam, no passa res. I bé, i amb els companys volíem parlar una mica de tots els problemes que, que, està, que, que això genera. Abans de, de, de començar una mica a xerrar, m'hauria recordar també que les empreses que hi ha a darrere, històricament a darrere de l'extracció de, de, de la putassa, de la salpotassa són empreses relacionades amb, amb la guerra, perquè una de les coses que es fa amb so són explosius. També es fa servir amb la ramaderia i també es fa servir per tirar sobre les carreteres, però, però es fa servir per fer explosius, d'allà surt la, la, una empresa, una ciutat eh, que era... Earth, no? Rio Tinto, mm -hmm. que després sí. va forma Aircross, que també uns altres ecologistes... Eh, de debò, recordem de debò. que el pantà de Flix està esperant que Aircross vagi treure la merda que hi va deixar per dins. Llavors el que m'agradaria que s'entengui és que darrere d'Iberpotas, a l'extracció de potassa hi han empresaris que estan trinxant el territori a tot arreu on a més es troben els Ferrusola els Piquers i i diguem una gent de, de, de eh, satèl·lits del Montilla, es troben tots, es donen la mà, es barallen al Parlament, però després fan calés junts i aquí no hi, ha, no hi ha cap problema. Bé, doncs, eh, entrant una mica ja una vegada presentat el tema, que és el que estàvem fent quan, quan heu arribat just en el moment, doncs volíem parlar una mica dels diferents problemes i el primer problema que podríem tractar, per exemple, per endreçar-ho una mica, perquè si no sempre ens anem... Sempre ens anem per les branques en aquest programa. A mesura que, en, que ens fotem el vi, yeah. <laughs> ens costa seguir el programa. Jo vull doncs... dir una cosa sobre el vi. Sí. Eh, que... Avui he llegit que les Cullites del Baixest, tant de l'any passat com d'aquest, i especialment la d'aquest, han sigut excel·lents. <laughs> Home, doncs... és, un... és una cosa de la qual ens podem alegrar, alguna doncs és alegria. Una bona podem felicitar els companys per alguna cosa almenys, ja que ens venen aquí explicar les desgràcies de les mines. No per sonar el vi no està salat, aquest Que estan lleur a poc. <laughs> És no. una sort que això del Ronam almenys no ens afecti el vi. El vi po ens posa salats, però per sort no està salat. Bueno, no, no, no és molt bé,vitaitat és que aquest any estec comptetes per això perquè hi ha poca collita i hi poca quantitat, però la quantitat de vi que, que soit és molt bona i, i per el que sembla no tinem força qualitat i tot això. No? Bueno, I reparr una mica de, de, del tema que estava per anars això terminis de, de potassa d'implicació de dins del, del món de, militar i tot això és evident no? o si sigui, la potassa és un component bàsic de, de la pólvora no? i, i evident s'ha fet servir i es, fa, i es fa servir perquè evidentment encara que no, no, no, actualment elsposicionin plàstics, però per pollsar per núvols fa falta pólvora no? i la pólvora necessita potassa. No? Eh, també té els usos de fertilitzants per l'agricultura no ecològica, evidentment. I, i, de, i, de, no recordem, i recordem que és un component bàsic per a la reacció letal dels Estats Units, eh, el color protàssic no? No, bueno, sí, té uns usos una mica així però no? sí. bueno una mica que... foscos tots els usos molt, no? tam... gaire verds no són diguem. també té de bons però bueno la gran majoria de l'extracció no, no, molt poca cosa tindrien prou la gran majoria va per altres coses no? mm. bueno. sí, no, a més l'empresa bueno, actual que és bueno, Iber Potash bueno, pel que tinc entès que no ho sé el tema dels explosius es feia més en la, això que comentaves tu abans de, del, no sé, Aircross i tot això. Bueno, Explosivo Río Tinto, que el mateix no m'ho diu, no? I feien tot el tema aquest d'explosius. Ara em penso que es dediquen més a temes de fertilitzants. I també, bueno, sobretot a la Unió Europea i tot això, que, bueno, una de les coses que es deia, no?, que quan van comprar la mina aquí, deien, però sí, aquesta gent treuen la potassa del mar mort en pales, no? Perquè, perquè venen fins aquí a fer forats i a complicar-se tant la vida per treure-ho. Doncs, bueno, aquí no paguen aranzels per vendre-ho a França, no? Llavors, és una situació estratègica per a ells, a part que tenen mig, bueno, bastant el monopoli així a nivell europeu de l'extracció de potassa i tot això. Sí, sí, és, és així. Ells compren aquesta mina per poder vendre la potassa que treuen de, del, mar, del Mar Mort, no? Crec que és. De la punta. Sí, del Mar, sí, sí, del mar mort, mort, sí, sí. Sí, i a més hi ha un altre detall, i és que de, en, això ens ho va explicar a Gabriel fa ara 15 dies, no? és sí. sí. Ens va explicar que el procés d'extracció podria ser molt més net, però el que fan és treure-ho tot i desgranar la merda del que els hi serveix. sembla que a ens, fora que que Ens va comentar dins. que tenien mines a Anglaterra també i a ha, Bèlgica. Bèlgica i Israel i que aquí és l'únic lloc on el residu queda a l'exterior de la manera que queda que genera bueno. aquest. Bé, això és perquè tenim els verds al poder i... Per menys d'aquest tipus de coses. Fet... I també, bueno, perdona, i una de les coses també és que quan bueno, es va començar a canviar el sistema d'explotació, no? que abans es, es refinau molt més a, a l'interior de la mina i no s'havia d'abocar tant residu fora. No? I va, va ser a partir dels anys 80 que van començar a canviar el mode aquest d'explotació. I justament en aquella època l'empresa del govern. No? O sigui que, amb més, bueno, vull dir que... Sí, sobre això de que l'empresa és del govern és, hi, ha, hi ha un tema molt interessant també. Eh, hi ha gent que va fer fortunes i entre ells està el senyor Piqué i els senyors Fersollesnt movent, movent calés por all. Mm. Eh, quan va fer fallita l'empresa? l'empresa va fer fallita perquè van intentar fer un, un prototip de, de coet que no els hi va sortir bé i va fracassar l'empresa. Eh, bueno, els obrers a fora, poques indemnitzacions i de la venda del gaià l'empresa hi ha gent que fa molts cals. Ha, ha gent que fa molts cals quan es tenn les empreses. Mm -hmm. Hi ha gent que són especialistes en forrar-se quan una empresa fa fallita i gran part d'aquesta gent ara mateix està, està en el poder no? eh, Bé, això també la nacionalització és per sanejar-la amb diners públics després d'haver-se forrat sí, els sí, quatre sí. col·legues i una vegada està sanejada amb diners públics es torna a vendre al sector privat és a dir, els petits amics Sí, bueno, sí és... el, els guanjes es privatitzen i, bueno, els I, pèrdues, i les pèrdues sí, sí. I això quins anys va ser? el uh, què? Uh, uh, uh, okay. No ho sé, no, em costaria dir-t'ho. El tema del piqué i tot això? Sí, sobre els anys 90, però no em facis displegant no. perquè no, no tinc la data. Bueno, quan, es va, quan es va vendre, que era? El 2002, 2003, va ser? El 98, em sembla. El 98, sí. que Senyora. passa que abans hi va haver molta sí. pitjor d'empreses sí, sí. i bueno, sí, sí. moltes històries fins que va acabar mans de... Però, no sé. En principi, el sistema de producció que actualment no va encetar a l'estat introduint les noves formes de producció, diguéssim, a lo bestia, perquè volien vendre la moto i tenien que vendre molta producció i van aquest sistema de producció tan bèstia que produeixen residus, va ser el 82, me sembla, quan com va començar la producció d'aquesta mena. No? O sigui, en realitat la muntanya de sal, eh, gairebé tres, unes, més de la meitat, eh, correspon a l'Estat, o sigui, les, és l'expositat de l'Estat, diguéssim. No? L'altra, la resta, és d'Iberpotage actualment. No? Clar, suposo que en l'analitat de Sanasaru una de les formes de, de baratir el cost era llençar-ho tot a fora. No? Uh -huh. Bé, això penso que és una bona introducció perquè la gent es faci idea de, de quin tipus d'empreses, quins fils es mouen i no? eh, el subclavagram de la societat està allà movent fills i fent calés. No? Uh -huh. Això, tota aquesta... Intentaré no ser massa violent perquè és un tema que m'irrita no, massa. No, siga-ho, siga, -ho, siga, -ho. <laughs> siga No et tallis. <laughs> Aquí aquí tots, podem ser tots aquests Guillem. angelets tots aquests angelets de la societat Eh, generen un, una empresa que genera una sèrie de problemes. No? Aquest RUNA, a més de l'impacte visual, diguem que és el primer i el més i el més notori, genera una sèrie de problemes que és el que volíem parlar amb la gent de la plataforma ProuSalt. No? Per exemple, el problema de la salinització del Llobregat. No? Jo penso que podríem mm. començar per aquí, perquè és el problema més, més, més greu i més alarma. Mm. Bueno, de fet, la salinització del Llobregat és l'última salinització. O S'ha sigui, de tenir en compte que abans del Llobregat, doncs, hi ha, hi ha altres coses, no? primer de tot bueno, el, bueno, tot comença amb l'aigua de la pluja això expliquem-ho, no? perquè els runams estan formats amb el 80 i per cent de sal comuna, seria, llavors també bueno, és bruta diguem per tot el procés de, de bueno, l'extracció bueno, tota la història industrial I, i llavors la primera afectació són les aigües subterrànies no? I, bueno, i llavors se'n deriven els torrents que baixen d'allà a les fonts, que bueno, ara mateix a Sallent doncs, no pot anar a buscar aigua com una font. Bueno, pràcticament estan la majoria salinitzades, no? Bueno, just a sota el Ronam hi ha una font de tota la vida que, bueno... Les, els, la font del la font del Pitói, que els, els nostres iaios i besavis anaven allà sis cops al dia a buscar aigua, mm, no? I sí, tot el rotllo. I veure-ho ara doncs, és espectacular, la veritat. I llavors, clar, evidentment, tant la, el Ronam de, de Sallent com el de Súria, el del Cuculló i el del Fusteret, queden, diguem a o sigui, a la part de dins de les conques del riu Llobregat i Cardaner, amb el qual qualsevol o sigui, aigua que cau sobre el Runam va parar la llarga a un dels dos rius, al bueno, Llobregat en definitiva. No? I llavors bueno, l'afectació bàsicament és, és aquesta, no? és una afectació que a més a més l'empresa mai ha reconegut, que inclús fa cosa de dos mesos el senyor Martínez que és el conseller delegat d'Iver Potas, que és una mica el gerent de, de l'empresa, no? doncs encara s'atrevia a dir que al no? Llobregat doncs, l'afectació és mínima i tot el rollo un cinisme... Si sí, jo me'n recordo més, quan vam anar a fer el, el tom pel Renan del Cubulló, i la Font del Pitó, i per això ho conec, tot allò, era amb, el, amb un regidor de la CUP, potser? Com es diu aquell home? El Vendrell. No. No, ah, no, la CUP, no. no, segurament s'hauria hagut d'aprausar-ho, seria sí, l'Esteve que o... No, que té el mateix nom com polític d'iniciativa. <ríe> ja, potser. potser. No, no, no, no, no. De la CUP? Sí, era, és igual, el segon de la llista de la CUP, el que anava darrere de l'Ana Gabriels. Doncs aquest home, és, no me recordo el nom, bueno, ens, va, ens va acompanyar a donar la volta, i em vindrà, eh? demà t'ho diré cantant. I, i ens explicava que eh, i ningú reconeix, perquè no hi ha un ordre judicial que digui que, que la salinització ve, ve pel Ronam, però que les granges que hi havien al costat els havien dit que l'aigua no era bona pel ramat i que n'havien de captar des del poble. No? Llavors, fins a quin punt s'arriba a contradir fins i tot la pròpia administració, no? en aquest sentit? Bueno, ara mateix han de, ja ho han hagut de reconèixer. No? Vull dir que l'última reunió que vam fer la senyora Maria Comelles, exdona del, del senyor Baltasar, d'ambient, La Maria Comelles és la directora de Qualitat Ambiental. Em penso i bueno, va fer una reunió, allò bueno, una mica va calmar una mica els ànims, tot el rotllo amb els miners, de que s'hi podien seguir bucant, que si no, i, i una de les coses que van dir, bueno, van arribar allà al comitè d'empresa, que bueno, també és un tema que podem parlar extensament. Sí, parlaré. també parlaré, <laughs> parlaré. parlaré, parlaré. <laughs> I van dir, clar, el comitè van dir, que esto de la salinización, que no sé què, que això és mentida, que no sé... Bueno, van començar amb arguments d'aquests i van dir, eh, pareu, pareu, que no, que bueno, que inclús van dir ells mateixos de que sí, que hi havia un problema greu i tot el rollo, que passa que després, clar, evidentment els han donat els permisos i això per seguir... Bueno, en teoria, o sigui, ara el que han fet és morre unes línies que els hi permet abocar durant dos anys, no?, i a partir dels dos anys faran requalificació de terrenys i el PUM i tot això, l'ordenança municipal i podran fer l'ampliació gran que és el que he comentat abans del, de duplicar el RONAM actual no? fins a 40 milions de dones Llavors doncs, això és el que bueno, és una mica el que... Sí, Tornem o sigui, a enfocar sobre el problema de la salenització Primer, primer <susurra> tenim l'Oriol aquí liant-la <susurra> sento Tornem al tema de la salenització Primer tenim Eh, un, jo me recordo com company de de Sallent en de jaçó. Mica en mica na va dient, és que no es pot veure aigua, és que l'aigua no és bona, és que l'aigua no és bona. Avui en dia ningú beu aigua del de Sallent." No és és però eh, de la xeta, m, aviam, eh, ara han millorat una miqueta perquè tingo que agafar l'aigua -la amb en agafan de la sèquia, ja, o sig, mica més aigües amunt, no? Però, bueno, al principi, quan eh, realment hi ha problemes, perquè comença a captar-la directament del riu i teòricament d'uns pous, però aquests pous es van salenitzar enseguida, en o sigui, de seguida van trobar aquesta salenització i no podien agafar l'aigua d'allí. Ara està una mica millor, però evidentment no, no té la qualitat que tenia antigament, és evident, no? ja, ja fa molts anys que ha canviat no, la història. Però bueno, ja dic, Moltíssima gent, tant per cuinar com per, per tot el més important, fa servir l'aigua embotellada, perquè no pot anar a buscar la font, com tothom feia abans. Jo fins, jo, no fa, no fa gaire anys que a gent, visc a Sallent, però ja havia anat a buscar aigua a les fonts. I, i ara moltes fonts que havia anat a buscar aigua doncs ja, ja no hi són, o sigui, no pots agafar aigua perquè són senyitzades. Exacte, I aquest problema s'està estenent, és una taca d'oli. Doncs, a, a, a, a Sant Padó ja fa, ja fa anys, està arribant a sereny està arribant el test i comença a trobar-se un indici de salinitat a pous de Navarcles, que ja està a uns quarts quilòmetres ah, més enllà. Estem parlant de pous. De pous, De pous. Eh? De pous sí, de pous. sí o sigui, aigües de... subterrànies. Exactament. Aigües sí. subterrànies. Això és molt important que, que quedi clar, perquè el que és el Llobregat té desalinizadores de desalint de de cap avall. Llavors, eh, per exemple, hi havia una, una responsable de l'Aca de Martorell que deia que, que la salinització era culpada del Fronam i que era més barato de salinitzar l'aigua del mar que de salinitzar l'aigua del Llobregat. Perquè ens fem una mica la idea del grau de salinització que ha arribat al nostre riu, en aquest sentit. Sóc per una banda. A mi el que em fa ràbia d'aquesta història de la salinització, també per altra banda, és que totes les potabilitzadores, que per cert també deu generar una indústria molt suculent per a alguna gent, no vinculat amb l'enganxina verda, però un negoci suculent, per una dessalinitzadora no de ser barato, eh, tot el procés aquest de la dessalinització de Llobregat ho estan pagant amb diners públics. Uh -huh. sí, actualment, la dessalinitzadora d'Abrera eh, costarà uns 65 milions d'euros, diner públic. En aquest moment s'està desdoblant el, el, el, el conducte de salmorres que arriba fins al mar, doncs, eh, des del mar fins a Abrera, i no em sembla que valia uns 6 o 8 milions deus o, sí, sí, sí. o, o 10 sí, sí. més. Mm -hmm. I aquest conducte s'ha de, de seguir desdoblant fins a dalt cop a la, a la mina, perquè evidentment pues, no, la, el que hi ha és que s'ha quedat petit, sempre ha sigut realment petit, o sigui, totes tota les correnties de la mina, pues, de, la, de la muntanya de sal, pues, no la recull, ni la recollirà mai, perquè evidentment el terreny no està impermeabilitzat, o sigui, situada en el, en la sal directament sobre el terra. No? Faren una petita rasa, Sí, però clar, quan anaràs a la terra que evidentment que quan plou es omple de terres eh, tapona tots els, els, els, els possibles llocs on, on poden recollir l'aigua i evidentment és una, una forma estant inútil de, de fer un amagatzematge diguéssim, perquè és bueno, ja, evidentment que, que tot surt per tot arreu quan plou sobretot nasalt surt per tot, per tot arreu no? Clar, perquè això ho podrem explicar una mica més per la gent que no, que, no, que no es pot fer la idea no? o sigui, hi ha un runam que és tot de, de residus, de l'extracció, de sal, no? Sí, uh -huh. Llavors és una muntanya enorme, la muntanya més, més gran del Bages, no? Ens ha uh dit, -huh. i llavors plou. Llavors què passa quan plou? Clar, bé, bueno, primer s'ha de, de situar una mica el tema, o sigui, a més a més el runam el van anar triar en un dels pitjors llocs que podien triar, perquè el van posar a sobre d'una falla, no? Una falla, o sigui, una obertura... Doncs a les... Bueno sota subterrània, no? I llavors, clar, aquesta falla greuja moltíssim tot el tema. I, a més a més, està situat amb una cota molt alta respecte al Pla de Bages, no? Cosa que fa que pugui sortir en qualsevol lloc. Bé, bueno, de fet, una de les últimes que es van trobar va ser el... Bueno, no sé si i acaba de de productes de la terra i tot això, els iogurts de la torre i tot el rotllo Correcte, sí. sí, sí. sí. Doncs bueno, va venir el tema de que els hi va... Bueno, notaven que el bestiar i les vaques i tot, doncs no els hi... Bueno, no sé, no ho d'aquella aigua, no? I clar, això estava al seren, que és més amunt, és bastant més al nord... Bé, bueno, és el següent poble pujant sí, cap sí. a Quiberga, no? I, clar, i llavors el tema va ser, hòstia, això com pot ser, no? Hi ha un Ronam a Balsareny, i van dir, igual és el runam de Balsareny, el de Vilafruns, però van dir, no, no, no pot ser, perquè està o sigui, l'aigua surt més amunt del de Vilafruns, no? I resulta que ve d'allà. I llavors, van bueno, evidentment, tant la Torre com, no sé, unes quantes magies, doncs clar... No, van haver d'activar un pla d'emergència per sequeres o alguna cosa així, que també està pagat amb diner públic i tot el rotllo, vull dir, l'empresa en aquest sentit no ha assumit absolutament res Clar, perquè això ens ho trobarem ho avenço ja, ho trobarem en tots els temes que toquem tots els desgavells, totes les problemàtiques que se per culpa del RONAM l'empresa privada no paga ni un duro es paga tot amb diner públic, tot i mentrestant hi ha una empresa que està fent milions però milions, no? A veritables sí. fortunes l'empresa i un, un grup de polítics voltors no? que, hi en, que que estan per sobre i que, que passiquen el que poden no? Sí, l'últim any van guanyar sembla, 6 milions d'euros de benefici net se'n va cap a Israel, tot plegat i nosaltres estem pagant totes les escenitzadores d'aquí cap a vall. Diners a invertir en missils per massacrar sí. el poble palestí, no? Sí, entre d'altres, sí. Sí, perquè l'empresa mare és, és del govern d'Israel, o sigui, és una empresa estatal d'Israel. És una empresa estatal d'Israel, Iber sí, Potash. No, Iber Potash pertany a Ditsy Works, que és una filial que pertany a Inla, o...? A ICL Fertilizers, que és la que s'encarrega de fer els fertilitzants. O sigui, ells ho fan tot, no? Tenen, fan els fertilitzants de potassa i tenen mines, tenen el monopoli de l'extracció. Fins al punt de que tenen el poder de marcar preus i tot de la potassa perquè tenen la majoria de mines. A nivell internacional estem parlant. Sí, no, com a mínim d'Europa, sí. Això, no això no sé si és molt bo, bo perquè o... en cada programa que fem, en cada programa surt el mateix, que qui està marcant les polítiques de... és una empresa privada. Eh. Van de, de, no? Quan van parlar del tema del, dels aliments, dels transgènics... Qui marca la política de preus i qui marca la de transgènics és una empresa privada. Amb la pota ens tornem a trobar el mateix. No, Bé, jo no, no, no, volia, no voldria, per al tot això és per... Ens hem de recordar que darrere de tot això hi ha el beneplaci si d'iniciativa per Catalunya, els verds de debò. Sí, sí, no, no oblidem, que, no oblidem demà que, programa, que, que demà... No que va el programa, no ens despistem. La, no ens despistem, dijous a les 12 de la nit comença la campanya electoral i nosaltres ja estem de precampanya. estem de precampanya. No només us diem que no voteu, sinó que us volem desvetllar l'autèntica cara dels verds de debò. En tot cas, si voleu votar els verds, no els busqueu iniciativa. Vaya, allà segur que no hi són Bé, donem, podríem parlar més però donem per tancat el tema de la salinització i, i parlem de més problemes perquè tenim uns quants més Posem una cançoneta va. i parlem S Estaria bé, Jordi si ens pots buscar alguna cançó sobre els obrers Alguna cançó <laughs> No, dedicada... aquella no No, la dels accidents no l'altra no, que tenim hijos del pueblo o alguna d'aquestes Molt bé, doncs per vosaltres Thank you. Estàs escoltant Veus de la Terra, Ràdio Corneta, 90.6 de l'FM. I ens acompanyen els companys de preusal. Ara començarem a parlar del tema dels obrers. Del tema dels miners, dels miners. Dels miners. que és un estatut de part. Vaja, hem intentat buscar una cançó dedicada als miners, aquella... Santa Bàrbara bendita, però no l'hem trobat. És pa. <laughs> una cançó que deu haver sentit molt per sa gent, no? Uh -huh. Sí, sí. Doncs sí, els miners els miners, deia aviam, amb, amb molta precaució, perquè és un tema molt delicat a ningú li agrada entrar en profunditat en aquest tema, però m'agradaria trencar el gel i dir que els miners no són el que eren No, no, és evident <ríe> Uf, hi ha consens No et diguis d'alguna manera Evident, si, de, si que recollim la tradició històrica de, de la mina de sa gent comptem que va ser el nid de la CNT al Bages, no? O sigui, va ser una força sindical i anarcosindicalista molt, molt, molt important que va, que va promoure vagues generals i bueno, va promoure o sigui, molta, molta lluita enfront al capitalisme i a, i a tot, i els sistemes d'explotació que, obrera que tenien en aquell moment. No? Comptem que fins al 73, al 73 es va fer una, una vaga que es van tancar tots els miners a dintre de, de la mina i, i les dones van anar a tancar-se a l'església i tot el poble va, va, va tancar, o sigui, va, va, va tancar tots els comerços i tot, per a la pressió que, que hi havia, no? de, de, de força, perquè en aquell moment els miners treballaven per molts calés i jugaven la, la vida cada dia, o sigui que mol, molts d'ells morien, any, cada any morien va, diversos miners per culpa de, de les, les condicions laborals que tenien en aquell moment. No? De fet, avui en dia encara mort un minerany, aproximadament, sí. per les mines. No? Sí. Uh -huh. sí, sí, actualment segueix morint un minerany, un minerany perquè, bueno, tot, tot i que és una mina light, per dir d'una manera, que no és una mina de carbó ni res, però evidentment hi ha ja els seus parells, no? Perquè, evidentment, és una... És una, una, una, una penetració de l'home dintre d'un medi eh, que, que li és hostil, no? O sigui, uh -huh. està, fent, està fent coves no naturals i, evidentment, la, la, la Terra pues, respon com és normal, no? I passa, no? Però per desgràcia passa, no? És així, no? Però que, que bueno, actualment els, els miners, la veritat és que han canviat moltíssim els seus plantejaments perquè han sigut, més o menys, s'han anat dominant, però més o més com tota la classe obrera actualment, no? De moment, tothom pues, ja no té, no treballar d'una forma, diguéssim, solidària amb els companys ni res, sinó treballar per un sou, el sou és l'únic que li importa i l'únic que... De fet, quan, quan abans, una de les coses que volia dir era el nom del, del, de l'home que ens va acompanyar, que era un nom encantador, és el Jordi Portavella, que ara m'ha vingut el nom. Mm -hmm. eh, també vam anar a la mina a veure com era la mina i vam veure els cotxes als miners. no no sí, i... I queda clar que no és la mineria de fa 30 i 40 anys. I les hipoteques no? que no vas veure. I... Sí, forma part de les estratègies del sistema per aniquilar ah, la consciència sí. de classe obrera. Mm -hmm. Clar, també això... Bueno, perquè també s'ha d'aclarir que no sigui hi ha miners de tots. No? vull dir que hi ha miners que inclús bueno, que reconeixen el problema de salització i inclo hi ha miners que són molt canyrós amb aquest tema i que també, bueno, pues s'encara una mica amb la patronal, però bueno, és molt a nivell a títol individual. No? Però és, o sigui, és més vinculat a les CGT, si ho tinc ben sí, entès, no? Sí, i no, hi ha persones concretes, també. Per, per ordenar una mica el tema, podríem dir-nos quanta gent treballa a la mina, quins sindicats hi ha, el comitè d'empresa, una mica, com funciona? Mm -hmm. Sí, actualment m'ha semblat, eh, al principi depenen de la mina, directament i indirectament, unes 1.500 persones, tant a la mina de Súria com la de, de Sallent, no? A la mina actualment hi ha uns, me que entre, no sé exactament, no tinc xifres aquí en aquests moments, però són menys de 800. Eh? La resta són subcontractats, són subcontractats i d'altres, que són els que són més més pringats, per dir d'una manera, no? perquè és el de sempre. No? I, i, bueno, i, I en realitat, actualment, el comitè d'empresa, tot que fins fa, fins fa molt poc temps havia sigut a la CGT, ara de la CNT, ara actualment és dominat per comissions i UGTN. O sigui, Uso, hi ha també l'USO i també hi ha un altre sindicat que és independent, no? si hi havia comissions obreres eh, UGT la CGT tercera posició seria, després seria USO i després l'altre sindicat però fa poc que el van perdre oi? fa 4 o 6 anys encara de la CGT sí, però bueno, debut a... es, de... es va perdre una mica per la passivitat de... dels delegats de... De, de, de, del comitè d'empresa no? I, i la mateixa resposta als miners perquè evidentment els miners pues, si, tot he... si tot anava bé i els, els pagàvem els que volien, doncs pues, no no no no habían comença titot amb jutja sindical, no? o Sí. Sigui. Llavors tornen una mica al tema de, de la problemàtica que està generada amb el tema dels mineres, és que per introduir el tema quan vas amb, amb, amb cotxe cap a Saillant, eh, cap a Manresa, trobes les pancartes de "Queremos trabajo", no? Que posen? Per una no, el futur de la mineria, sí. Queremos trabajo. Sí, sí. Queremos seguir trabajando en las minas, no? De fet, uh -huh. el que Sí, sí, bueno, hi ha que aclarir que, per exemple, en la postura de no ha sigut mai el tancar la mina. A més, eh, té la seva lògica en el sentit de que no es pot eh, aconseguir que s'eliminin els residus sinó si realment no hi ha que els exploti, evidentment. Per tant, eh, primer de d'aconseguir que allò s'engegui i, i, i tirin endavant o sigui que comença a eliminar-se els residus eh, i des després després la qüestió de la mina, la forma de funcionar tot això és el que tenen d'arreglar sobretot la forma de, de, de producció, no? però al principi no, nosaltres no s'ha posat en contra a fora del tacament de la mina, no? Sí, sobre això hi ha diverses coses a dir, la primera és que per la gent que no està molt ben ubicada s'ha de parlar, per exemple, de les manifestacions, de les concentracions que hi va haver a Sallent, que van ser una mica tibants, això ho podríem explicar. Sí, sobretot la primera. Van ser concentracions a la plaça de la Vila, l'Ajuntament, i van haver com no ser sé, 200s la primera 200s la segona 300 persones no? La primera es va crear la situació que amb un cantó de la pancarta hi havia gent de preussal i llavor ens hi havia miners a l'altra banda. però bueno, jo amb aquest tema una cosa que és clara és que principalment el, el tema dels miners o sigui, l'única si sí, diguem l'enfrontament, l'única que l haha buscat és l'empresa. No? O si sigui, el fet de dividir miners, ecologistes, gent del poble o si sigui, el fet de l'enfrontament ha sigut sobretot l'empresa. No? Això per mi és el tema més, més important perquè en aquest sentit els treballadors han actuat com a, bueno, com, a, com si l'empresa fos seva o alguna cosa similar. No? vull dir fins al punt de que o sigui, han, han sigut una mica la moneda de canvi no? El xatge que els hi ha fet l'empresa. A veure, a, a, Si no podem fer l'ampliació, a veure, que aquest és un tema també que deu nhi perquè? per uh, El tema de les línies elèctriques, que és l'ampliació que, bueno, que s'ha donat ara i tot això, l'Iberpotas la... ja ho va demanar fa... fa uns anys, quan hi havia l'anterior ajuntament, que els hi va denegar, no? I llavors, quan han fet el canvi de govern, que no sé quan van ser les eleccions municipals, el, el 2007 27 de maig, Vale, doncs des del maig fins al novembre o desembre o alguna cosa l'empresa no va demanar aquesta llicència, no? O sigui, per, per poder moure això. Nosaltres pensàvem hòstia, s'estan penjant, no sé, l'empresa ho tenim bé no? per impedir veure, que, que segueixin abocant i tot això. Doncs resulta que l'empresa o sigui, és qui ha jugat millor, ho hem vist ara al final, no? Perquè evidentment ha dit uh, si no podem moure les línies elèctriques el mitjans de febrer o alguna cosa així, fem una parada tècnica, no? Un xantatge. Un xantatge, no? vull dir, només han, <coughs> han jugat bé les cartes, no?, perquè han esperat l'últim moment per, per tal de tenir els miners al el màxim d'acollats, no?, i no poder-los dir, bueno, que encara tenim temps i que els miners puguin qüestionar alguna cosa, vull dir, no han deixat espai per, absolutament per cap qüestionament qüestionaments. Sí. Això, això és una informació molt bona. Jo tinc una trafesir-ne, no?, que és que a principis del 2007 eh medi ambient, és a dir, iniciativa és a dir, enviats directes de Francesc Baltasar van amenaçar la Mireia Cortés, Cortés. van amenaçar la Mireia Cortés la frase és textual és de era l'alcaldessa sí, d'Esquerra eh, si no soluciona el tema del RONAM enviarem els miners al carrer el que és greu I, i tindràs no sé quants miners davant de la plaça fent Exactament. una manifestació i coses el que és greu d'aquesta afirmació és l'alinyament de Francesc Baltasar amb Iber Potas mm -hmm, és l'aninyament, és l'enrocament absolut d'un amb l'altre, la, a més deixa clar amb, amb, no, amb el que acabes de dir que l'estratègia era compartida és a dir, tirarem els miners i, a més els tirarem bé, és que pràcticament dona la sensació que Francesc Baltasar és un portaveu d'Iber Potas en aquest sentit sí, sí. i els miners, els, els gossos que van allà a defensar sí, vull dir, a defensar interessos que no són els seus en definitiva Bé, molt bé, doncs jo crec que el tema aquest, eh, potser hem de dir alguna cosa més sobre el tema, no. el tema dels miners? No, un abraç fraternal als miners que segueixen mantenint la consciència de classe, sempre seran els nostres companys, i els que els hi han exterminat la consciència de classe doncs el de sempre, que escoltin Ràdio Corneta, que llegeixin mitjans contra i que la despertin. I, I abans de passar la cançó, eh, hi ha una última reflexió que m'agradaria portar i és que quan una empresa multinacional tenca i deixa 400 famílies sense treball no es preocupa gaire de la salut econòmica dels miners o dels treballadors. No, la sí, és el més que fastigós de l'argument. No coneixem cap gran empresa que hagi tancat i haguem vist després el propietari de l'empresari, inclús, allò a la cua de l'atur. No, ni, ni passen gana. Ni. Això és el ni pitjor, que, que quan decidessin tancar tancaran sobre, I, els, i els miners s'aniran on s'hagin d'anar i Berpotas no estarà gaire preocupada. I com tu deies molt bé abans, tancar una empresa també és un negoci pels empresaris. I Francesc Baltasar tampoc estarà gaire preocupat. Vinga, no, no. aneu no a votar, una cançoneta. A la huelga, companyia, no vayas a trabajar deja quieta la herramienta que es la hora de luchar a la huelga día a la huelga sin a la huelga madre yo voy también a la huelga 100 a la huelga 1000 yo por ellos madre y ellos por mí con tu el gobierno de hambre Nos vamos a levantar Todos los trabajadores Codo a codo con el pan A la huelga diez, a la huelga cien A la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos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 Estàs escoltant Ràdio Corneta eh, el 90.6 de l'FM, el programa Veus de la Terra estem amb els companys de Prou sal de Sallent, ja sabeu i ja noteu que som una ràdio lliure no professional i oberta a la participació de tothom, com ja sabeu ens podeu localitzar al 93, 821, 65, 92 i seguirem parlant dels problemes de la sal i podríem parlar del tema de l'aigua Eh, bé, eh, parlar del tema de l'aigua és parlar, tal com jo ho entenc, en, en, d'un problema econòmic, sobretot, eh? perquè al mateix temps que el problema de l'aigua vull insistir sobre el fet de que tota la problemàtica que genera Iberpotas i, i l'extracció de la mina l'estem pagant amb diner públic. Això és molt important que s'entengui, perquè ja és en què està fent diners a cabassos i tots els mals que genera es freguen diners a l'Estat. Bé, doncs, eh, no sé, hi ha molts exemples. Anem, no? Durant la cançó hem parlat d'uns quants, podríem posar-lo sobre el micròfon. Sí, bé, bueno, bueno, bàsicament ara, el, clar, o sigui, com a mesures que l'empresa ha invertit, diguem, directament amb la, contra la salinització, bàsicament n'hi ha, bueno, ha una que és que van fer com un, un canal perimetral al voltant del runam, que és com una mena de... Bueno, com de rasa així impermeable, de plàstic, no?, que en teoria ha de recollir les aigües superficials que baixen de la muntanya, bueno, no sé si us ho podeu imaginar, està com diguem, al peu. No? Bueno, què passa? Doncs que evidentment hi ha moltes aigües que es filtren abans i després passa que, que aquesta rasa de vegades està a 5 metres del runam, amb la qual cosa ja, ja es formen les seves races no, naturals diguem, i se'n van cap avall. Vull dir que això és una mesura ridícula i que llavors al seu moment es van fer les fotos, no? els directius de la mina i tot el rollo.: Sí, i hem de donar les gràcies al senyor Salvador Milà, que van anar mm, a salvar a una mica la comarca a, no? a fer el petit forat, la un petita cop, rasa. Un altre cop els verds de debò. Exactament, el, el Salvador que encara té bona premsa avui en dia, i, i hauríem de, de, de, de, de, de veritat a la gent que vagi a veure que hi ha rasa, perquè és la muntanya més gran de Sallent, que té una rasa que no arriba a fer dos metres. No? De veritat que s'ha de es veure. És, és, és, no? sí, és una vergonya. Sí, sí. I clar, llavors l'altra que van fer va ser un col·lector de salmorres que això vol dir un tub que arriba fins al mar no? o sigui, és un tub que surt d'allà i bueno, en principi s'emporta només els fangs que són més contaminats i tot el rollo. però evidentment és un tub menut bueno, petit, és un tub de mig metro, no, no, no sé és, una sí, cosa és, així. Un, és un tub de 300, de 300 sí, tot, tot i això aquest tub crec que el va, es va pagar en part d'en dinar públic no, i no, en part l'empresa o no? Em no no sembla sé. que tot sencer va pagar a, diner, sí. es ve, tot sencer va la Generalitat Sí, perquè en aquell moment estava l'empresa pertanyia a, a, a, a empresa pública, diguéssim, no? O sigui, l'empresa era pública i, i l'Europa pagant diner públic, també. És a és econòmic, Europa. suposo, fer un tubo des de Sallet al mar sí. és econòmic, perquè de... a sobre no funcioni. Sí, eh? I no, perquè es trenqui a l'altura d'Olesa i talli el, el, el trànsit, ara com va passar fa, què, mitjany o una cosa així? Sí, sí, a va, amb les últimes sí, pluses. Sí, sí o sigui, es va tallar la carretera i la via del tren. I llavors, clar, es veien les fotos a... Era divertit, el Telenotícies, no? Es veien les fotos del tub trencades justes sobre el Llobregat i deia, però bueno, fons oficials han informat que no ha afectat a la sanització del Llobregat. No, no perquè ja estava presonitzat. Estava tancat ja, a dir. Sí, sí. Però a, estava, més, sí. a més, es trenca, un, no? es trenca una, la, la xarxa del tren i es trenca la xarxa no. viària i tot es torna a pagar amb diner públic. Clar, Ningú no, va parlar de l'empresa que estava produint. No, és que, les que les no les van es, es, es van esmentar. Van dir que venia del tup aquest, era de les mines de Súria, però no es van esmentar el tema. I llavors, bueno, amb el tema aquest, doncs ara ara han fet com un pla així que volen, el 2009 diuen que volen que l'aigua de Barcelona sigui, bueno, que serà la l'hòstia i que serà superneta i tot això, i han fet tot un pla de mesures i tal, entre els quals hi ha, bueno, hi ha potabilitzadores a Brera i a Sant Joan d'Espic, bueno, sobretot a Brera, que, o sigui, amb l'increment de la salinització del Llobregat aquests últims anys, doncs, eh, les bueno, potabilitzadores funcionen amb uns bacteris, no?, una... Bueno, uns bitxos així, que clar, evidentment amb la sala es moren, com qualsevol forma de vida, diguem, amb accés de sala es moren. Llavors que havien de fer? Doncs que aquest és un altre problema bastant greu, havien de pillar aigua del Ter i, i portar-la fins allà per barrejar-la amb la del Llobregat i que així la, la potabilitzadora pogués funcionar, perquè moltes vegades l'havien de parar, no? Clar, llavors què passava? Doncs, bueno, però això amb una proporció de, no sé, de... 80%, 80, no sé. 80 d'aigua d'Alter i 20% sí. de, de Llobregat. O sigui, per potabilitzar Clar, a Brera, l'aigua de del Llobregat de posar 4 eh? parts d'aigua d'Alter i una del Llobregat. Una del Llobregat. Sí, sí. Sí. No, sí. Sí. I volen fer un altre col·lector per, per, és el que deia abans, per portar aigua del mar, per dessalinitzar, i portar mm, no. a Barcelona. Bé, no és ben bé això. No. Bé, perdona que acabi amb el Ter, que també m'he deixat una cosa. Ai. Després seguim amb això. És que, a més, últimament sortia a les notícies no? Hòstia, que el Ter està fatal d'aigua, que no sé queda la fauna... que no El sé Ter, que... si sí, deien que al està... cap del mínim era tres, no me'n recordo quina és la mesura, i que estava una quarta part estaven deixant sortir d'aigua a causa de la sequera. Clar. Sí, sí, bueno, a causa de la sequera i d'això també, no? Vull dir, clar, i això és el punt que no treien, no? Traien, no? I llavors pel tema aquest de les dessaladores, doncs el que han fet, el que han bueno, planejat, que volen fer ara, és, és construir dessaladores pel riu Llobregat, o sigui, la mateixa aigua del riu, perquè puguin funcionar les, les potabilitzadores, és simplement això, per no haver de pillar aigua del Ter, diguem i amb això pues doncs, no sé, si... tu has dit 60 o m'hi sonava 30, però bueno, si és que és igual. Bueno, i si... Jo jo veia... sí. sí. és que jo els els els els els els els els els els els els els els els els els els els els els serà els els els els els els els els els els els els els els els els no sé què farà amb l'aigua, però bueno, la qüestió... <laughs> sí, igual, la, la, igual la desmonta, la torna a desmuntar, no sé què farà amb els àtoms, però bueno, la qüestió és això, no? que és una, una tecnologia nova que volen fer i, i va ser de bo molt plat allò, que maco, que veus com modernitzem que el rete és una chapuça, no? Perquè com com com fica el del riu d'aigua d'aigua de de dolça, no? És una chapuça, no? O sigui, no? És que és això. De fet, ara que parlàvem de l'aigua, un dels altres problemes era aquell de, no? de l'alarma que es va generar quan deien que l'aigua era can l'aigua era canserígena sí. al sud de Barcelona. Sí, sí, sí, sí I aquest... penso que va ser una responsablada la capa de Martorell, no sé, sí, vosaltres no s'iu sabeu. Algús se li va escapar una sí. mica de la, de la llengua i que venia, bueno. que, venia de, sí, sí, sí, que venia del, del tema aquest. I bueno, una sobrecloració, no? Crec que és és sobrecloració que, a que, a veure, que el ocupar. tema aquest és complicat perquè és com una mica... És, químic, és química, no? I, bueno, tampoc no... Jo no en tinc ni idea, però... Més o menys per pel que em van explicar, bueno, són unes substàncies que es diuen trialometans que, bueno, que són cancerígenes, són cancerígenes de càncer de bufet, no sé, de bufeta sí, o alguna no, no. cosa així. Càncer de bufet, de bufeta, sí. Així, sí, sí. I, I, bueno, i el tema aquest, doncs, Uh, es produeix, o sigui, no ve directament dels runams, però quan baixa l'aigua amb clorurs, que són clorurs que, bueno, clorurs sòdic, que és la sal, no, i tot això, clorur potàssic, doncs es barregen amb, no sé, ara no ho sabré explicar clor, molt bé, però... És, el clor, és el, el clor, la, sí. la procés de cloració de l'aigua per fer-la potable, jo, eh, quan l'aigua porta molts clorurs de per si, eh, crea aquests, aquests àtoms o aquestes d'aquests eh, bueno, compostos químics que, que són els tironolometans, que, que evidentment són, són cancerígens. Eh, en principi la Unió Europea emmet un 10% per cent, com sempre, i, i, però actualment s'estan rebasant doncs, en bastants, bastantes vegades el 10% cent que permet la Unió Europea. No? Dir, són tres o quatre vegades o així. Sí, sobre dir, quan, però, això vol voler tapar, no? Sobre això que deieu de Barcelona perquè s'entengui, eh, el que és l'àrea metropolitana de Barcelona, Diguem que hi ha una meitat que veu aigües del Ter i l'altra meitat, que seria la zona sud de l'aire metropolitana, doncs ja fa anys que veu del Llobregat. I amb tots aquests problemes, no?, el fet de que per qüestions que no s'expliquen, doncs les aigües del Llobregat eh, són molt menys tractables i potables, no?, i en el context aquest de, dels trialometans i, i d'això que va sortir públicament, no?, doncs la, l' última idea o la última ocurrència que han tingut els polítics, és trinxar part de Coixarola també per connectar les aigües del Ter a les del Llobregat. Tampoc ens explicaran el perquè d'això, però és un fet no? com és un fet que la gent que veu del Llobregat veu aigua molt més dolenta de gust que la, la gent que veu del Ter. No? Sí, això de fet va ser una de les coses. Bueno, quan va sortir tot el problema aquest? <coughs> va ser això, algú que se li va escapar una mica de la llengua i llavors hi ha ja, bueno, ja un càrrec oficial, va dir que no, que allò no era cap problema, que estava dins dels límits per perquè em sembla que va sobrepassar uns dies la, el límit permès i tal. Bueno, evidentment no van parlar dels runams, ni van parlar de, de tot el tema aquest, bueno, això està claríssim. I, i bueno, que sí que vaig bueno, va llegir un article a La Vanguardia que va publicar una, una dona que ha tot el tema aquest, no sé si de l'ACA o alguna cosa que deia doncs, que sí, que realment venia dels ronams i que el, el tema que es notava una mica era mal gust, o sigui que la salut no hi havia cap problema, que, bueno, que l'aigua era boníssima... Que, Bebeu un... tranquils. Sí, no compreu aigua embotellada, bebeu aigua... <ríe> Des d'aquí animem els nostres oients a que baixin un dia a Barcelona sí. i s'atreveixin a veure aigua de la font. Sobretot de la part sud. <ríe> sí, em sembla que és la part sud i la part test, o algo també havia sentit. Si el Però... que no és el Montjuïc, el que és sí. l'Hospitalet, el que és Cornellà eh que a eh, esquadra de l'Eixample, eh, bona, bueno, tota zona, o sigui, tota, la, tota la part sud de Barcelona i, i una part de la Nadal, no? Bueno, que a la a Pedralbes i al Saint Gervasi reserva o sigui, una igual més bona, igual i ja els hi, eh, ja directament connectar-se a la a, la, a la Plata de Fontbella Sí, des d'aquí de i... ja ens preguntem si Joan Saura i Ma Maiol, Joan RR, <laughs> Bé, eh, hi ha un altre tema que em, que em costa parlar amb la gent de Sallent, que és eh, l'article aquest, no? que va sortir publicat a la directa, que parlava del Biomed Central, que és una revista prestigiosa científica d'Anglaterra, que va publicar un article un estudi, va publicar un estudi universitari on es relacionava el càncer de bufeta amb els usuaris de les piscines. Hòstia, aquesta és l'altra, eh? Perquè això és una cosa que nosaltres... Eh, eh, sí, perdona, un segon. Amb els usuaris de les piscines de Sallent, mm -hmm. de... Sí, sí, sí. d'on més? De Cardona? De Balserent... De Balserent Cardona i d'uns pobles i de Súria... miners que hi, ha, que hi ha a Espanya que mm -hmm. també tenen mines de potassa, no? En, havien detectat que en aquelles poblacions la gent que anava molt a la piscina tenia un percentatge bastant més elevat de tenir un càncer de bufeta. Hòstia, això de la piscina no ho havia sentit, però el que, sí que és un tema que nosaltres no en parla gaire perquè clar és un tema molt, una mica arriscat que tampoc no... O sigui, hi ha un estudi, em sembla, fet d'una noia que va fer una tesi o alguna història així i, i va fer això. O sigui, va agafar el mapa perquè es fan mapes d'incidència de, o sigui, de, de càncer segons el tipus de càncer i la zona geogràfica i normalment diuen a tal província doncs, hi ha tal càncer més que un altre. I, i el càncer de bufeta que més em sembla que és justament el dels trialometans o un efecte i tot això d'alguna relació, no? doncs deia que o sigui, ja no ho dèiem província sinó ho dèiem comarca del Bages, saps? i llavors, hòstia, i deia els pobles on aquest índex sí. és molt bèstia i eren això, bueno, això que comentaves tu el tinc sota els ulls l'índex el, és que supera el grau 1.3 no? que se suposa que és un índex molt alt i els pobles que cita són Súria, Sallent Vallsarén, Manresa i Cardona i després parlar d'altres de, de de llocs a Múrcia, Burgos i la Coruña, no? relacionades amb la mateixa activitat minera. Clar, sí, això és un tema que, bueno, que molaria que algú se'l pues, mirés una mica fondo, perquè realment és un punt que ja toca més a la gent, no? També. Vull dir, ja toca lo de l'aigua, però és que això ja és el sumum. De fet, Montsalat el torna a treure, en eh? la seva pàgina web, sí? Sí. El torna, torna a parlar-ne d'aquest tema. Per la gent que no sabia què és Montsalat, Sí, si podeu presentar una miqueta, sí, en... sí, Montserrat va ser una, una, una plataforma que es va muntar ja fa uns quants anys, va néixer en un 96 o anys, no, sí. 98, no va néixer. Més o menys, i és una, una plataforma que, que aviam, no, no, el seu objectiu no era mobilitzar la, la població, de com estem fent nosaltres, sinó que nosaltres, nosaltres també fem una part de que fa Montserat en el que fem Montserrat, Elell es va dedicar més aviat a, a tirar endavant la, totes les gestions eh, polítiques eh, de, de, de burocràtiques jurídiques. També. jurídiques també va arribar al punt d'aconseguir que el fiscal fiscalscal demediament de Catalunya pues, eh, posés una denúncia a, a, a l'empresa Bir Pote amb anys de presó inclús per a alguns dels directius. i aquesta denúncia on va arribar al jutjat eh, número tal de, de Manresa es va quedar amagada en algun lloc, no sap sé què passa amb ella, no? es vol demanar, nosaltres estem per la, per la feina d'aconseguir trobar i que, i que a la llum a aquesta, a aquesta denúncia i es porti endavant i es faci el judici d'una punyentera vegada, no? perquè és una, és una cosa que, que és evident, no? o sigui, el fiscal general va, va portar endavant pues, una investigació completa, o sigui, amb anàlisis de l'aigua, amb, amb el control de les urgències, amb tots els problemes de descontrol que, que tenen. No? Cal dir que l'empresa hipperpotex va aconseguir fa poc el, una enorme ISO d'aquestes de qualitat no, no, no media ambiental encara encara que la tenen tenendemanada la media ambiental que... Sí, Tornem a m'ho explicar sí, sí. Sí, sí. Per aconseguir Consenció La qualitat de Han demanat la ISO Medioambiental sí, sí, sí, demanant, De fet clar. hi ha gent que diu que la té o sigui, Això és un debat que hi ha Que hi ha gent que diu que la té i hi ha gent que diu que no, no la, o sigui, la, la, la, que, la que té segur és la d'organització empresarial Com a empresa model d'organització De control dels seus residus De tot això no? o sigui, que no, És una mica, una mica xondeo no? Les empreses que donen aquestes les auditories que es fan per aconseguir aquestes, aquestes, aquestes qualificacions no sé d'on surten no? Bueno eh, encara ens queda un tema abans d'entrar en el següent tema eh, aviam si el Jordi ens fa un favor i ens deixa respirar 5 minuts posem, no, 5 minuts no busca'ns en una d'un minut i mig que ens queden que ens minuts 10 a minuts a programa ens... <laughs> d'Aniem Jordi. Ara, companys, eh, m'esteu posant les coses molt difícils. Ja eh, faré el que pugui, fer el que pugui, però a veure què surt. Nuestro Els ocells se'n van Quan els grills menxen rosetes Quan cosim d'una cançó Malauradament un altre cop se'ns fa curt el programa Ens acostem al final, queden 8 minuts sí. Però queden alguns temes que no voldríem tractar encara que fos així ràpidament Bé, queden massa temes És una llàstima que, que, el, que no, no, no tinguin més temps Eh, temes per parlar eh, aviam quedat el tema del barri de l'estació que és un barri molt complicat però vull insistir un altre cop que hi ha un barri que s'enfonsa per culpa de l'activitat minera i tota la reubicació de la gent que s'ha de marxar del barri és pagat amb diner públic eh, mentre l'empresa segueix fent calés és a dir, un altre cop diners públics per sofregar mm, les desgràcies a en la privada hem de parlar de de què més hem de parlar? De Vilafruns, Vilafruns. Què ens podeu explicar de Vilafruns per la I, gent que no ho conegui? Ah. I després de Vilafruns també hauríem, que no tindrem temps, a parlar del senyor Rafael Espanyol, que és un dels personatges amics del Montilla, del Piqué i de la Ferrusola, que és qui fa, qui fa calés aquí darrere. Però, bueno, tornem a Vilafruntz i ja Bueno, Vilafruntz és uh, estar tirant cap a Balsareny, o sigui, pujant de salent cap a Balsareny, i és un Ronam que està inactiu des de fa molts anys, o sigui, és un Ronam petit, així que... Bueno, que el van, el van clausurar allà ja, i bueno, ja està allà fa, fa temps, no? I llavors què passa? Doncs que una de les mesures que van començar a promoure des de bueno, la Generalitat i tot el rollo, va ser de, de fer alguna aquest RUNAM, no? I, i llavors bueno, hi ha el tema de que el Montsalat, la plataforma que parlàvem abans, que fan tot el tema aquest, bueno, que s'han currat més el tema de l'anàlisi d'aigües, això del judici, tot això... Doncs, bueno, tenien bueno, Diguem que va ser l'última sessió interna que hi va haver, que es van quedar molt pocs, i era el tema aquest d'agafar de de, o sigui, la muntanya i tapar amb una lona impermeable, o sigui, una gran alfombra de, impermeable, per, per tal d'evitar la, la salinització. No? Sí, sí, vam presentar el projecte amb un, un concurs públic que s'hi va fer quasi a mida, i, i bueno, es van presentar pues, eh, com ficar una una estora sobre, sobre la porquería de la casa, al llot de deixar el el, el cubell o fer a desaparèixer, doncs no, doncs ficar una estora sobre i si no es veu, no, com a mi no es veu. això comporta que un roman petit que té una alçada determinada de de planar perquè sobre volen fer Bueno, Ficar-la a la pintar-la de verda <ríe> i ficar i ficar les <ríe> plaques solars a sobre. <ríe> sí, sí. Sí, Ecologistes de... Bueno, de, bueno. de Però clar, evidentment si, si el, el rolam aquest ocupa una superfície que no és molt gran són, són, poques, són poques hectàrees doncs s'ha he de triplicar la superfície per poder fer tot això. Si, si aquesta és una solució que és un, és un experiment per fer amb la muntanya gran, si t'hauria d'augmentar dues doncs o tres coses més, me sembla que arribarà des de Manresa fins al Guampador i de Sombrador. No, fins no a... només haurem de desallotjar el barri de l'estació, no, sinó no, que no, haurem de desallotjar. No, de desallotjar no, Tots la llet, segur. Ja, i, I el tema aquest, bueno, per acabar, doncs se li va licitar, la, bueno, van fer l'estudi previ la, la plataforma, no, alguns membres, eh, no com a plataforma, sinó un grup solucions, és el diu l'empresa, no? I, I llavors l'altre és que bueno, aquest el projecte aquest amb 9 milions d'euros, em sembla que està pressupostat, doncs se l'ha adjudicat l'ACBAR, no? Que és una altra empresa, bueno, aigües de Barcelona, no? Sí. Com és coneguda per molts, famosa per mm, privatitzar l'aigua qualsevol racó de món on... On, on, sí, on sí, es... Sí, exacte. <ríe> Bé, bueno, vull dir, molts conflictes que han hagut de... A... A Bolívia, em sembla, amb el tema de l'aigua, estan ficats i, bueno, tota Amèrica Llatina hem fet allà uf, per varitats, sí, no? Bé, ens queda un minut i mig, pràcticament. Jo no m'agradaria tancar el programa sense sense dir alguns noms, sense citar alguns noms perquè la gent eh, es faci una idea quina és la xarxa que hi ha darrere d'aquest gran favor que li fa Iniciativa Catalunya Versa a Iber Potes l'entorn que hi ha darrere, diré uns noms no podrem entrar en detalls perquè no ens queda temps però el nom és Rafael Espanyol que és un polític economista anònim que és qui, qui té poder i a la seva òrbita tenim gent com Artur Mas, eh, el Piqué, Jordi Pujol Ferrusola, Montilla i grups d'empreses on ell té participació directa com Endesa, Iber o Ocexa, que és el nou centre de supercomputació. Eh, són aquests personatges qui, qui mouen el nostre país i si voleu una buta d'aquí uns dies doncs, ja podeu anar-hi. Ja. Si voleu participar en el seu circ esteu convidats. Bé, fins aquí el programa Veus de la Terra, de Ràdio Corneta. Se'ns ha tornat a fer curt el temps, per han quedat temes que ens agradaria tractar. Però veu, ho... gràcies a Eloi, gràcies a Enric. Gràcies a vosaltres. Eh, voleu comentar alguna cosa abans d'acabar? Sí, volíem comentar que ProuSalt té la pàgina web, que és www.prousalt.org. A dintre trobareu doncs, notícies, articles, estudis, papers i tot el que s'ha anat fent... I, eh, i, vegades, i els articles comentats evidentment eh, és, és una més visitades de les pàgines boes més visitades del Bages no? o sigui, allí entra tothom i, i diu la seva des, de, des del, del capó de l'empresa fins a la carta de la Manresa o sigui, hi ha molta gent que s'hi fica dintre no? bé, doncs fins aquí el programa veus de terra, moltes gràcies i recordar-vos a tots que no és un problema que afecti només els companys del Bages, sinó que és un problema que ens afecta a tots perquè aquesta terra de la que us parlem està en perill i fins aquí el programa Veus de la Terra salut i autogestió Ai, som d'una altra era Part bar sent sense frontera Sense popa, sense bandera encerres més que aquesta cara que aquesta cara Se'n sou ràpid qui Per tot s'escor la mala llet I en tocs de l'arrma per el meu sabrà és la nostra arma i no ens cal córrer i no ens cal córrer som a del firmament princeseres un'amor ardentny per la butxaca I foquisem a la barraca que Pensa en maner Pensa en maner. Mai And arement servels. Pensa en raó si pel senyal. I fa un quinzenna la barra.